Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Ja. Nu är det dags. Jag trodde du skulle, jag trodde du skulle fortsätta. Ja, det trodde jag med först. Ja. sen kom ja, jag på inget. att falska säga mer. Hej. Nej. Ja, det hade ju varit på sin plats. Ja, men jag gjorde det uh, sen till slut. Ja, för att avklara det här lite snabbt bara. Min mm. vecka har varit bra. Hur har din ja. varit? <laughs> Tung Ja. Så kan man väl säga utvecklingsamtal och sånt där Jag tycker i och för sig att det är sjukt trevligt Men det blir sent när man kommer hem Ja, såklart Så det är ju hem, käka någonting Gå och lägga sig i princip mm. Så även om det är kul så tar det på krafterna Och så är det öppet hus imorgon också så att det ja, blir en känner, känner du ibland då När du kommer in i hallen Och har hängt av dig Att du kan bara säga Ja, det här blir mitt liv <laughs> nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var ändå skönt att höra. Nej, jag, nej, jag är nog lite mer. Eh, nej, vet du vad jag säger? Ingenting för att komma att låta som en där peppig life coach-jävel. Så att jag, jag, jag skippar det. Skit i det. Vi går vidare <laughs> bara. Om du inte tror på dig själv. Vem ska göra det då? Ja, men. Ja, ja precis. Sånt är man, Nej, Nej. För att jag kan inte säga i ord för att då blir det bara löket. Jag skiter yes. i det. Jag, jag skäms bara av att ha tänkt tanken. Eh, men nej, inte riktigt så. Tänker inte. Om det nej. inte har varit en dålig dag kanske. Nej, nej, nej men det har väl alla. Då tänker jag mer snarare att jag vill själv dö i ett dike någonstans. Mm, såklart. Yes. Um. Ja, ska vi börja med att prata lite vad vi har tittat och så, kanske ja, spelat något. Det blir ett uh, sånt avsnitt idag, jag har inte gjort någon mm. research eller någonting sånt där så att, uh, vi bara snackar lite fritt nu och sen ja. får vi se hur långt det, det blir. Jag är, jag är lite halvsömnig men jag ska försöka vara intressant. Ja. Det går över säkert. Det gör det säkert, så kan vi ju i så fall då... Uh, hålla det lite kortare idag om det skulle vara så ja. jag var på bio igår mm. Det är av att vi spelar in på fredag det märker väl inte ni som lyssnar men ändå Det är det så här att har man nu sett typ alla Marvels rullar på bio sedan 07 då vill det ju till och sluta mm. så jag var på The Marvels igår Eh, alltså återigen eh, Captain Marvel och Miss Marvel Och allt vad de nu heter i den här filmen Den har ju verkligen blivit Dundersågad Så mm. till den grad att den också har blivit så här Reviewbombad Alltså att folk sätter dåligt betyg på den Mycket tror jag Och nu ska jag inte prata mer om det här För jag orkar inte Men jag tror verkligen att det påverkar Att det är tre kvinnor i huvudrollen. Ja det tror jag med det tror jag och så vill jag inte säga mer om det Nej. Men Johan som var med på bio Sa väl det Bättre än vad jag Kan komma på något annat att säga Vad är det för fel på folk Den här var ju jätteunderhållande. Mm. Och precis så kan man väl Sammanfatta det den var jävligt underhållande. Precis det som en superhjältefilm ska vara. Mm. De, någonstans så tycker jag så här, när man har tittat på Marvels filmer, de jag har gillat nu de senaste snart, de är fan 20 åren. Så har de ibland varit mer åt det roliga hållet och ibland mer åt det episka hållet. Mm. Den här var väl mer rolig än episk. Men jävligt bra humor det är en scen när de kommer till en speciell planet och jag vill inte säga mer än så för det får komma som en överraskning men eh, man kan väl säga att de fick till ett musikalnummer på ett jävligt underhållande sätt mm. eh, sen uppenbarligen så kan det vara så att både jag och Johan, alltså, vi skrattade så vi typ grät, medan Björn som också var med inte tyckte att det flög. Så det är väl antingen eller kanske. Men jag tyckte att det blev jävligt roligt. Eh, annars så tycker jag att filmens absolut starkaste sida var att kemin mellan skådespelarna, karaktärerna, fungerade väldigt, väldigt bra. Eh, de kändes i filmen som verkliga människor. Mm. Och det är viktigt, tycker jag. Eh, var länge sedan jag såg Nick Fury alltså Samuel L. Jackson göra sin roll så bra också. Han var med lite mer i den här filmen än vad han har varit på väldigt länge tycker jag och han eh, hade också några one-liners som jag tyckte funkade alldeles alldeles utmärkt. Det kändes verkligen som en genomtäck eh, Nick Fury som hans karaktär heter. Mm. Um, jag tyckte också att um, som det kan kännas till exempel med den här senaste Ant-Man filmen som var en ren och skär här. det kändes som de har bara stått vid green screens det har inte varit någonting annat i den här filmen och det kan väl ha sin skärm och den såg jättesnygg ut men i den här filmen så tycker jag att de det var lagom mycket dataeffekter så att säga Jaja. det kändes som att det samspelade med eh, resten av miljöerna på ett väldigt, väldigt bra och troget sätt. Eller naturtroget sätt kan man nästan säga. Sen var det en intressant sak också som jag tyckte att de gjorde väldigt, väldigt snyggt. Man kan säga att det är tre karaktärer och det här är inte någon spoiler direkt så, men det visar sig väldigt, väldigt tidigt i den här filmen att när de använder sina krafter så byter de plats med varandra liksom så att beroende på var de befinner sig i universum om de använder sin kraft så byter de plats du förstår vad jag menar mm. och i den första actionscenen i filmen då kände jag så här fan vad kameran är skakig fan, fan vad rörigt mm. det men sen då, senare i filmen så tränar de på att använda den här förmågan att byta plats med varandra på rätt sätt så då kände jag att sen efter det så var nästa action-scen inte lite rörig. Och då förstod jag, aha, det här att göra det rörigt för oss som tittade det var ett sätt att förklara att det är lika rörigt för dem. Så då blir det mer befogat. Det tyckte jag var rätt snyggt gjort faktiskt. Att det är en grej liksom att det ska vara rörigt just där Ja, precis. Det är inte bara sån här, vad är det? Shake-kamera, eller vad man ska kalla det. Du vet, när kameran far runt karaktär. det känns som att den här filmen är senare det är en person som har haft kameran på axeln typ mm. mer eller mindre men istället nu när man <hör> såg hela filmen så blir det som att ja, det kanske var meningen de ville förmedla den känslan att nu är det rörigt för de vet inte vad det är som pågår mm. men sen när de har hunnit lära sig den här ja, byta plats grejen så ja, var det inte så rörigt senare och det, så det kan jag ändå köpa mm. ja, han blir lite sådär. Nej, Men gud, fan vad beda känns Men det var nog meningen Och det funkade faktiskt när Man har sett man, man ska helt enkelt leva sig in I deras förvirring på något sätt Ja, exakt mm. eh, Varför sa jag inte så från första början Man ska leva sig in i deras förvirring Exakt så mm. eh, Nej men som sagt alltså, Jag förstår inte hur den här Kan bli så sågad Jag fattar det verkligen inte det känns men alltså... som att det, det här fick till och med Marvels på rätt spår igen, tycker jag. Och nu känner jag att det kommer bli riktigt, riktigt intressant. För nu är väl nästa som kommer det är väl Deadpool 3 nu med Hugh Jackman som Wolverine då igen. Så nu har de väl laddat upp ordentligt för den. Okej, okay, du behöver inte se den här för att se den. Inte laddat upp på det sättet, men nu hoppas jag verkligen att den kommer att bli bra så. <laughs> det är redan bestämt mig för att den kommer bli. Men alltså min korta hypotes. Mm. Eller kanske resonemang slash frågeställning kanske. Mm. Om det här. Och jag ställer den här frågan för att jag är genuint förvirrad. Ja. Så glöm alla ismer eller. <laughs> eh, eller etiska modeller eller vad fan det nu kan vara. utan Jag, jag är bara förvirrad. Ja. Eh, men dels tänker jag väl att okej okay, det är tre kvinnor i huvudrollen. Är det så att folk blir förbannade för att de har bestämt sig eller kanske på riktigt tror att eh, filmskaparen anstränger sig för att vara woke Uh, ja, jag har hört väldigt mycket om att den här filmen ska vara woke. Um, sen är det väl många som inte gillar hon att hon Brie Larson har fått huvudrollen som den här uh, Captain Marvel um, det är ju från serietidningarna kanske den starkaste karaktären mm. i hela Marvel-universumet um, alltså det ja, hon får ju mycket skit för den här rollen men det är likadant att jag tycker att hon gör det jätte, jättebra. Hon har några scener där hon är jävligt bäddes och då är inte det bra. Sen har hon några scener som kanske blir mer känslosamma. Ja, då är det så här, amen, den här hon har aldrig gråtit i serietidningarna. Då är inte det heller bra. Alltså, och sen är det så här om man kan argumentera för det som inte är bra i den här filmen och lyfta fram det, då tycker jag att det är fine. Men när det bara blir så här man märker de här personerna har inte ens sett den Nej. då är det ju jävligt provocerande. Ja, alltså, jag det är det, är det som förvirrar alltså. mig. att, eh, alltså, Jag kan väl förstå att eh, när det är uppenbart att någon har med en massa detaljer för att det ska se bra ut eller mm. eh, så kallat politiskt korrekt Alltså jag kan ju förstå att det blir så här, men det här känns inte genuint det känns som att det är någon som försöker framstå som en god människa i sin skapelse och det, det, nej, det, alltså... det, det kan jag förstå att vissa blir förbannade på jag mm. blir personligen inte det för jag orkar inte bry mig är det bra så är det bra ja. eh, men jag får ju inte intrycket av det av den här nej, det ska du inte få heller, jag alltså säger det jag tycker att det är ett genuint bra manus som kanske att, du vet hur de här Marvel-filmerna brukar ha ett sånt här lite en film i eftertexterna eller efter eftertexterna. Mm. Det här är väl en som känns kanske känns lite så här, nu ger vi dem det de vill ha. Det alla har tjatat om. Mm den kanske kände, vad, vad är det de säger att den, den är lite shoehornad alltså man försöker klämma in det för mm. att ja ja, någon gång ska vi väl göra det här mm. och det kan jag känna ja ja, okej okay. det här var coolt, men fan vad ni har suttit på möte nu, man hur fan gör vi nu då? Ja men vi körde den här filmen bara <laughs> det kanske inte kändes supergenomtänkt men jag tror att för framtiden så kommer den nog bli jättebra, det tror jag Sen är det ju en annan grej som också förvirrar mig eller om jag har fattat fel mm. men visst känns Samuel L. Jackson ändå väldigt given som Nick Fury ja, ja, ja, han är ju han är fan född för att spela den rollen Ja, och här här kanske man ska ge de här personerna som blir sura över woke-grejer man, man kanske ska underskatta dem för mycket eller om han är undantaget som bekräftar regeln men Nick Fury är ju inte svart i serietidningarna Nej det är okej okay, okay. jag ja. vet Nej det vågar inte jag svara på Det är sån koll har jag tyvärr inte Och då är det väl ändå ganska gött att folk inte har klagat på det För jag tycker att Samuel L. Jackson är ju grym mm. som honom jag, jag tycker också att han är typ född för den rollen ja. Och sen har jag ju förstått också att eh, Hon som spelar den här eh, Inte Captain Marvel utan hon som kallar sig Miss Marvel mm. det, Den serien har jag faktiskt inte sett Men den är jag sugen att se på efter den här filmen mm. Den skådelsen heter väl Iman e Vellani. Uh, och det är väl många som tycker så här: ah, man, fan, Hon spelar en sån här influencer-tonåring. Det, alltså, det är bara uh, jobbigt. Den här generationen är så jävla störig jag bara, så här, Man bara fan. spider var ju bra. Ja, och jag känner så här: Men, det, det ska ju vara så. Det, jag, jag att... ja, det är så tiderna ser ut. Vuxna håller på så. Mm. också Det är inte bara tonåringar. Vad fan. Nej, uh, så jag tycker att hon uh, hennes stora idol är ju Captain Marvel. Och du vet nästan så här: så som toner och killar också för den delen då om jag ska vara lite woke nu då som ja, pass, skriker så att vi inte blir bojkottade som, som skriker när de ser Harry Styles typ mm. hon gör ju lite den rollen mm. så det blir liksom så här men jag tycker att hon gjorde det trovärdigt och jättebra och det funkade i den här filmen kanon tycker jag. Så att jag, jag blir faktiskt lite provocerad att han blir sågad bara för sakens skull. Om någon kan säga så, här, men jag gillar den inte på grund av den här humorn funkar inte för mig eller jag tyckte C si och så ja, då köper jag den naturligtvis. Men ja, det får ju finnas all... sakliga argument. Ja, jag har sett alldeles för mycket där det bara är ja, det här är bara skit. Men det var men ju så när de sågade ghostbusters filmen så har de filmen. Svar, liksom. Ja, ja, visst. Sen kanske den inte var superbra. Jag tyckte i och att den var rätt kul. Eh, mm. Men där kändes ju faktiskt vissa grejer lite påtvingat att nu ska vi göra tvärtom-grej för att visa vad sjukt vissa grejer är. Ja, typ visst. att Chris Hemsworth ska sitta och vara snygg för att eh, så är det nämligen i andra Ghostbusters att man dreglar över den tjejen och det är, mm. och det är creepy och så vidare. Och så ska man göra tvärtom som något statement. Det kan väl... Mm. ja jag tyckte att det var lite skoj i och för sig men jag vet inte, jag är väl ja, lättköpt jag, tycker att, ja, men jag tyckte att han var helt okej. Okay. Eh, det var ingen fel på den. Nej, jag kan ju tycka att det var, och det här är inte skådesens fel men hon, eh, Melissa McCarthy mm. hon var ju väldigt, väldigt i ropet där. Mm. Och det känns som hon fick en roll där hon bara ska vara Melissa McCarthy. Det kan mm. jag också tycka kändes också Lite inklämt sådär. Jag tyckte inte att det, hennes humor fungerade så jättebra i den här kontexten, tyvärr. Nej, precis. Äh, Sen hade väl James Rolfan Angry Video, Angry Video Guy eh, hade väl sågat den filmen, eller han ville inte ens se den men han ja. gav ändå sakliga argument och det var väl inte för att det var tjejer utan det var väl för att han tyckte det var tråkigt att de skiter i källmaterialet någonting. Ja, precis. Men och Idag kan man, bara, kan man väl bara komma med ursäkt när det här är ett, ett parallellt universum då borde ju allt mm. gå ja. då borde väl även de grinigaste liksom nej han har inte rätt färg på ögonen eller vad fan det nu kan vara <laughs> eh, och det exemplet är jag själv när jag ser Harry Potter-filmerna han har ju för fan blå ögon, vad är det här? Aha, aha. Så jag, är, jag, jag är en av de här grinputtarna också nu tycker jag sig att alla de filmerna typ eller är det del 6 som var lite halvseg trots att boken är typ den bästa. Men, är det halvblodsprinsen? Ja. Okay. Och då är det klart att vissa detaljer kan man ju såklart reta sig på. Så här, men Harry har ju gröna ögon. Mm. Varför har han inte det i filmerna? Det är ju, de gör en, för att de gör en grej, ja. Det känns som i böckerna. Eh, men, men jag kan köpa det för att Daniel Radcliffe inte kunde ha linserna på sig för att det var, jag vet inte om han var allergisk eller om han blev jävligt torr i ögonen av dem. För han har gröna ögon i första filmen nämligen. <laughs> Aha, okej. Okay. Ja, sån äh, äh, min favorit bland filmerna, jag tycker att de två sista om man ser dem som en ruller då, om man säger så part 1 ja, och part 2 det. Tycker jag är jättebra. Annars så gillar jag den här oh shit, äh, är det film nummer fem då? Vad heter den? Eller Nej. bok nummer fem? Jävlar var jag bara totalt ja, tappade. Ja, jag tappade nu. Nu blir det lite så här. Men det är den som. Eh, för jag blir så här, Är det Fenixorden? Ja, det är den jag menar. jag fick i alla fem i fall. Jag, jag. Jag att det var tredje filmen, men det är det ju inte. Ja, det, det är ju det, det är. från Naskaban. Det är fenixorden jag menar I alla fall Den oh. tycker jag det är en jävla bra rulle, tycker jag. Den är jävligt bra Boken är seg som helvete Halva boken är en enda transportsträcka Sen börjar det hända grejer <laughs> Men filmen tycker jag är bra För att den boken skulle känna på att vara mer kortfattad Och filmerna är ju mycket mer kortfattade Än böckerna oh. Det är där man får den här episka fighten Mellan Voldemort och eh, Vad heter han? Dumbledore well, Ja, precis det är, ja, det är coolt, tycker jag I det trolldomsministeriet Ja, exakt uh, Ja, uh, ska vi hoppa vidare Kanske, jag tror att jag ja. har sagt det jag vill säga Om The Marvels Så, Det är allt jag vill ha I en superhjältefilm, i alla fall Det är humor, mm. action, snygga effekter Bra skådespel, härliga karaktärer Som har kemi mm. um, Ja Ska du hoppa in med någonting du har tittat på eller spelat? Det kan väl göra. Den här, det här avsnittet känner jag att jag har inte så där jättemycket att säga för jag är typ blank i huvudet. Jag kunde inte ens komma ihåg vad femte Harry Potter-boken hette fast det är typ min favoritbokserie någonsin. <laughs> Däremot så kollade jag och Evelina för ett tag sedan. Det är sådana här apropå att jag alltid glömmer bort vad jag har sett. Och glömmer att ta upp det i podden. Men The Fall of the House of Usher har vi ju sett. Uh, nice. Um, det var ju så här. Jag har ju börjat på den. Mm. Jag har sett en kvart på första avsnittet. Och då kan jag ju fråga. Jaha, tyckte du den var dålig? Nej. Men jag hade varit på ölhallen. Kom hem. Kände så här. Ah, men Jag har ju lite vin hemma. Jag kanske ska ta ett glas. Den är livsfarlig. Blev det någonstans ganska berusad men bestämde mig att vi halv två att än är inte dags att sova och börja kolla på den men fan mig säger att jag inte fattat någonting trots att jag sitter och stirrar så där avbröt jag och så har jag inte tagit tag i den än så du får gärna berätta dina intryck och så i alla fall. Ja, jag ska försöka berätta om den så hemligt då som möjligt. För det, det, det är en serie som ändå är jävligt trevlig att se blank, eller man ska säga. Ja. Sen kanske du har läst dem där. Nej. Nej, jag, jag har inte heller det. Jag kanske borde ha gjort det som jag har långt hår och gillar mörk musik. Men nej, det har jag faktiskt inte. Men man känner ju igen... De här grejerna som Black Cat vet jag att jag har känt till. Den, den kanske jag har läst lite ur för att eh, man har lyssnat på Svater och Låt som heter så. Det har nog jag också gjort faktiskt, just det. Men det är ju baserat på de verken. Eh, sen vet jag inte jag jävlar vad jag kommer att briljera med min okunskap nu. Och så är jag dessutom svensk lärare, men då får ni väl tänka, jag är den typen av svensk lärare som gillar språkvetenskap mer än litteratur. Yes <laughs> Så att ni inte dömer mig för det här nu eh, Men serien är ju ändå som Alltså saker händer kontinuerligt mm -hmm. Och är baserat på eh, de här berättelserna Det kanske böckerna är också eh, Men jag gillar ändå det upplägget Att det här avsnittet kommer handla om det här Ja och man vet hur serien kommer sluta eller hur allting kommer att sluta. Det är ju det som är hela grejen. Alltså hur den här farsan i familjen berättar om hur alla hans barn dör. Ja, ah, okej. Okay. Liksom, och så får man se varje avsnitt hur varje person då kommer att gå hädan. Mm, intressant. Och det är ju spännande på det sättet jag kan ändå gilla den typen av berättelse när du vet vad som kommer att hända. Mm. Men att vägen dit är liksom hela behållningen. Ja, visst. Det, det är ju en sak att få en film spoilad, men, eh, men när det är liksom berättargreppet, för det ställer, måste ju ställa jävligt höga krav på en person som skapar ett sånt verk att göra det tillräckligt intressant. Ja, ja just så. Och sen kan man väl också låta som en life coach säga det är inte målet som är det viktiga det är resan. Men <laughs> Men här är det ju så och alltså gillade du Randy Hunting av The Hill House mm. eller är du of av Hill House? då kommer du gilla den här med för det, ja. det jag tycker att det ger även om du inte får den spökiga känslan riktigt på samma sätt men det är definitivt samma känsla. Okej. Okay. Och typ samma skådisar också. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Men men återkommer igen då. Ja, precis. Men det är väl eh, lite som det skulle ju kunna ha varit en antologi. Egentligen när det bara att det är samma person som har gjort olika serier. Eh, Exakt. Men det här skulle kunna ha funkat som en antologi också. Typ som American Horror Story och de här. Mm. Också ganska ja. bra serie, Men var bra de två första säsongerna var det liksom nästan nio av tio. Sen har det kanske varit sju av tio resten. Ja, jag tyckte ju att den med häxorna, som du inte uppskattar så mycket, den tyckte jag var ganska bra. Det är väl säsong tre. Mm. Uh, sen var ju inte det kanske skräck på samma sätt som de andra hade varit. Det var ju nästan lite inte X-men, men alltså Nej, men en, en sån grej typ. Mm. Och sen har jag faktiskt inte sett fler. och det, Jag vet att jag har sagt det till en annan kompenser någon gång att Undrar om det blir så här med de här The House of att man vaknar upp en dag och ser att det finns sju säsonger man inte har sett. Mm. <laughs> ja. Nej, men de andra, alltså American Horror Story är de är ju bra, alltså så. Ja. Men första och andra säsongen är överlägsna alla andra säsonger. Mm. Sen vet jag inte om de någon gång har knyt ihop. Det ännu mer eller om de tänker sig göra det någon gång. Um, det finns några de... sådana sporadiska grejer där de knyts ihop ja, okay. här och där. Mm. Så mycket kan jag väl säga: Men det är inte så att okej, okay, men nu ska vi wrapa upp allting och så ska vi se att oh, och allt det här är anledningen till att det blev så här i typ första säsongen. Vad det kan vara mm. riktigt så, sånt får man inte med utan det är bara Nej. lite. Okay. Det är nästan som att det blir kamios nästan eller att ja, det fattar. blir eh, någon referens eller mm, Okej, okay, jag förstår. Det, skulle det jag väl kunna... en säsong där det är typ att jorden har gått under som hänger ihop med första säsongen men då känns ändå rätt långt ifrån varann. Mm. Um, den första säsongen där skulle jag faktiskt kunna tänka mig att se igen. Den tyckte jag ju var Kanon. Ja Och så är det ju hon skådelsen från den här Donan-filmerna eh, Som jag skulle kunna tänka mig att se hur Jag tycker att hennes prestation i Donan-filmerna Har varit bra och att jag Tyckte att hon slog igenom i den här eh, Horror Story-serien så att jag känner Att det vore kul att se och återkomma till den nu När det har gått ganska många år sedan Jag såg mm. den och se Får jag samma wow-faktor från serien Och hennes insats idag Så Mm Nej men definitivt ja, ja. typ, eh, Nu kanske jag inte sagt det jättemycket om The Fall of the House of Usher men eh, Nej men på riktigt ja, är fel. Nej men det gör ingenting för att Den eh, känns ju ändå I samma liga som eh, I alla fall Hill House Det var väl någon som kom efter den, den tyckte jag inte var Särskilt intressant alls faktiskt um, Nej, eh, jag gillade den också Men det var väl, det, den kändes ju inte så skräckig den Nej, jag tror jag förväntade ju... mig Typ samma sak och då mm. gillade jag inte The, The Haunting of Bly Manor eller något sånt. Där Så heter den, den ja. Mm. Den, jag den var vill inte dålig min... med uppskattat, den inte. Jag vill minnas att jag i alla fall uh, hade med, nu, jag gjorde ingen lista det året över de bästa serierna tror jag, men här är serier jag har uppskattat under året, då tror jag faktiskt att jag hade med den bland mm. de fem typ jag nämnde mm. ändå. Mm. Uh, och vi kommer ju återkomma med en sån Om någon månad här Mitt förslag dock Emil det är att vi pratar årets bästa Efter den 22 december I alla fall ja. Då har nämligen Zack Snyders Egna Star Wars film Som inte är en Star Wars film Rebel Moon Premiär på Netflix Och det verkar vara totalt kaos okay. Så det, den ska bli kul att se Nej, men jag Netflix, tror att, alltså. Ja, men Zack Snyder har ju varit lite vän med Netflix han gjorde ju den här Army of the Dead den mm. sombrullen med dem till exempel och så tror jag att det ungefär gick till så här att han rör sig till Disney och säger jag har en idé för en Star Wars film kolla in det här och Lucas Harts säger nej och då, och då går han till Netflix och säger Ja, absolut Gör det, gör tre timmar Rymdaction om du vill Så det är väl en Star Wars film Fast ändå inte Ja, ah, ungefär som sådana här Gamla Nintendo-spel eh, Som <laughs> började som Filmlicenser Men så gick licensen ut Eller så fick någon annan den Men mm. så gjorde de klart spelet Fast bytte story typ Ja, eller lite sådär som man har i i Japan så är det här tillbaka till framtiden. Men mm. det är det inte i Europa. Typ något sånt där har ja. förekommit också. Ja, ja det, har, det har det gjort. att Det kan vara baserat på en manga eller någonting och så finns inte den licensen i väst så att säga, och så gör de om det. Mm. Men man skulle kunna säga då att den filmen som släpps på Netflix är, känner du till Journey to Cilius till 98-bit? Uh, nej. Det gjordes, ju som ett, nej men det gjordes ju som ett Terminator-spel okay. som skulle utspela sig tror jag i framtiden från de senare man ser från Terminator 1 framförallt. Mm. Men okay. så fick Sansoft inte ha den licensen, men de gjorde spelet ändå, de gjorde klart det. Fast eh, det heter Journey to Silius. Mm. Okay. Och kanske ja. gör lite ändringar på vissa fiender och sånt där. ändrade de storyn givetvis. Men man kan också tydligt se att ah, okej, okay, det här skulle ha varit Terminator när man ser vissa fiender och så. Mm. Så den här okay. filmen är en sån. Det skulle ha varit Star Wars från början men så blev det inte det, men så gjorde de klart filmen ändå. Ja, ah, okej. Okay. Jag fattar. Så det är ja, ungefär så. Mm. Och sen är det väl så här eh, Zack Snyder har väl onekligen blandat och gett men... Eh, de har sin skärm i sin enkelhet tycker jag ofta, hans rullar ändå. Um, gillar Watchmen och uh, 300. Och det är visst, det kan man säga uh, 300, det är, ja, det är väl den gillar man när man är testosteron, ja Men det är väl härligt att få återgå till den känslan ibland, kan jag försöka tänka då. Ja. <laughs> ja. Nostalgi kallas det. Yes. Jo eh, Jag hoppar in här kanske Med mm. någonting jag har spelat eh, Den senaste tiden som jag inte riktigt Hand med eh, Under året så har jag ju Spelat igenom de här eh, Spelen som heter The Quarry och eh, The Dark Pictures Anthology mm. eh, Återigen, de är väl mer Interaktiva upplevelser Än spel i sig men särskilt i de här The Dark Pictures anthology, då har jag ju gillat B-filmskänslan Skräck Som de har förmedlat Och nu såg jag att de på Playstation Network Hade lagt ut ett till Som heter House of Ashes uh, Och jag känner väl att De kostar ju som fullprisspel Trots mm. att man kanske är klar med dem på fyra timmar Så att spela dem på en Prenumerationstjänst, det räcker ändå Gott och väl för mig Mm så jag körde igenom det som heter House of Ashes, det tog väl ett par dagar, det går väldigt lätt att göra på en dag men det blir lite mycket ensittning tycker jag, så dela upp på två kvällar tycker jag är helt perfekt, typ två, två och en halv timme varje kväll så är man klar liksom mm. um, är ändå lite lite besviken, för jag tyckte att storyn den här gången var väl tunn um, jag tycker om när de kanske utspelar sig i en klaustrofobisk miljö som Man of Medan som är på ett fartyg som är hemsökt eller um, Little Hope som är en sån här märklig stad nästan lite Silent Hill-känsla det är dimma och så vidare mm. tycker inte det funkar lika bra mitt under Irakkriget 2003 liksom det, det är öken, det är sol och det är något vampyrliknande ah! svagt Mm. tycker jag. Å andra sidan, så tycker jag att karaktärerna. Om man tänker sig så här: att man, man pratar om skräckfilmer som utspelar sig på high school ibland. Då ska det finnas eh, en bimbo, en oskuld, en sportkille och en nörd. Mm. Här blir det väl mer karikatyrer på amerikanska armén. Det är de som den som bara vill gå in och skjuta. Eh, rasisten eh, Tjejen som har ångest över vad hon har gjort Och så vidare Så de karikatyrerna var ganska roliga faktiskt mm. Men storyn är nog den svagaste Hittills Om man ser till alla spel det här Företaget har släppt så jag inte kommer ihåg Vad de heter nu mm. Men eh, Nu har jag ju bara ett kvar Och nu känner jag så här att Jag har ju ändå gillat dem Det finns en jävligt snygg box Att köpa Mm. och du, nu är det ett till så är liksom season ett klar så nu jag efter om om jag ändå ska ge dem alltså pay my respect försöker jag säga fast inte så dramatiskt vad kan säga att jag kan ge det här bolaget pengar för att de ändå har gett mig underhållning under de här timmarna jaja, så att jag kanske jaja. ska köpa det den här gången då vi får se um, och så är det ju så här att i alla de här spelen så du träffar ju en karaktär som heter The Narrator som liksom berättar händelsen för dig. Och nu är det lite spännande så här får man reda på vem han egentligen är. Hur väver de ihop de här fyra, fem spelen? Liksom lite samma som vi var inne på med både House of... Uh, och de är American Horror Story hur mycket hör de här historierna egentligen ihop? Mm. När de så tydligt har kallat det för season 1 nu också. Hausa har vi ju för sig kanske inte pratat om att de ska höra ihop. Nej, det, kanske, nej, det kanske vi nej, ska nej, vara tydliga men, med så ingen ja, blir kränkt. Ja, absolut. Det har du rätt i. Men du sitter på när, American Horror Story kanske? Eh, jag, jag nämnde nog lite båda nu men mm. först och främst så menar jag Horror Story. Där, mm. Det gjorde jag. Men... Ehm, och det är klart så här, har de här, har alla spelen till slut ryckt upp på Playstation Network? Ja, någon gång nästa år kommer säkert nästa del och eftersom jag har spelat alla på Playstation 4 5 så är det väl så att alla mina val ligger väl sparade i något form av moln så att jag kan säkert få någon payoff på den här första säsongen ändå mm. men och sen har jag ju inte i med det här att köpa fysiska exemplar. Så det skulle vara det första fysiska spelet jag köper på 4-5 år, tror jag. Det var, men jag, det tänkte, kanske... jag tänkte komma med någon rolig kommentar om det. liksom Digitaliseringskungen mm. ska köpa fysiska <laughs> exemplar, vad det är som händer. Men ja, kul det är att du ändå en, kock, en chock för alla, men just den här, att eftersom jag faktiskt har uppskattat det så pass mycket i sin enkelhet, och man får ta det för vad det är, det, det är inte... Ett spel i den bemärkelsen Att du styr karaktären hela tiden Det är quick time events Det är Om, om en banal story Så ändå står det tunga spel liksom mm. så. Um, så vi får väl se Jag har inte riktigt bestämt mig um, Ska kolla upp lite vad det kostar Och så vidare mm. Så kanske jag ändå står till på det till slut Ehm um, Såklart, okej, okay. eh, kanske svagast i serien hittills, men ändå i och med att det är så kort eh, roliga karikatyrer så är det var ändå värt att spela igenom, tycker jag. Mm. Um, jag vet inte, har du kört någon av de här? Nej, det har jag faktiskt inte. No, jag har kört fast lite. jo Until Dawn heter de ju, det var ju det första de släppte. Mm. Eh, det tycker jag du kan börja med i så fall. Bland annat så är han som spelar Freddie Mercury lånat ut sin ansikte till en roll i det spelet. Ja, jag skulle vill... precis fråga om det var det eller om det var eh, det där med att gå med filmkamera eller det som är eh, Resident Evil-skaparens spel. För de tre blandar jag ihop hela tiden. Mm. Men nu gissade jag uh, rätt i huvudet, så bra. I den här serien har det väl inte varit några eh, lika stora stjärnor. Nu kanske inte han var det på den tiden, det vågar jag inte svara på. Men um, det de har gjort, det har alltid varit någon person man känner igen lite. Och i House of, House of Ashes, man fan vad jag sluddrar på orden. I House <laughs> of Ashes så var det, nu kommer det som ställer till det, Ashley Tisdale. Är det någon skådespelare du känner igen? Nej jag är Nej, ganska kast på uh, namn på jag skådisk jag förstår dig uh, det, det som hon är mest känd för det är väl de här de första, de här high school musical filmerna som kom mm. där har hon en roll sen, tror jag inte att hon har gjort så mycket men i den här spelscenen så lyfter de in lite den typen av skådisar mm. så det är inga superstjärnor så men det är väl några som Ibland tänker jag att de ser det här som sitt revive, ungefär. Som en comeback, liksom. Som en liten comeback, ja. Och nu kan det mycket väl vara så att hon har gjort en jävla massa som inte jag har sett. Det vågar jag inte gissa på. Men... Och så blir det så här, men de presenterar det som en film i början med alla skådisars namn. Och då blir det för min del också så här, Ashley Tishtel, vem var det nu igen? Mm. Ja, det är ju hon. Alltså, så jag hade inte jättebra koll på henne heller faktiskt jag har Men... ingen koll på High School Musical överhuvudtaget var inte det och... typ Zac eller någon sån här person med Jo, exakt. Han slog eller väl Efron genom... kanske där Ja. och här ser jag att eh, det som hon har gjort hon har gjort lite röster i eh, animerade filmer Scary Movie 5 Sen har du sett det där Finesa Ferb ja jag känner till dem där gör hon tydligen en röst då, okay. Kontinuerligt så ja, Det är vad hon har gjort de senaste tio åren Eller med näbbjuret och det här Det låter bekant Ja jag, jag, jag vet bara att det finns Det är ingenting jag har kollat på jag förstår Men det var väl kul att hon fick den här rollen <laughs> Kul för henne då Ja <laughs> Ja hur är det med dig då? Har du spelat något det senaste eller lägger du spel på hög som vanligt? Det är roligt för att det är sant. Ja, ja men jag kan ändå känna sig. egentligen ska du fan inte bara se till att bli klar med i alla fall Tears of the Kingdom typ, som skulle vara så jävla bra. Vet du, vet du vad det roliga är? Vad bra att du Nej. påminner mig om det spelet. Ja, okej. Okay. För jag har typ glömt bort det helt Aha. Inte för, ja. in, inte för att det är så dåligt Att det är skitsamma Men för att jag, jag, det har varit så många Ändå nya spel som har kommit ja. Det här ej, året som ej, har tagit ej, så Min så uppmärksamhet jag. Det var Diablo 4 som störde ut Tiers of the Kingdom helt och hållet faktiskt. Mm. Eh. <laughs> men det är sant att jag har inte tendens samma spel på höger. Mm. Det var roligare än vad jag förväntade mig det där. Oj. Ja. Nej, men jag försöker faktiskt att inte ha för många spel på hög nu och försöker att avsluta lite grejer. Din backlog som det brukar heta. Ja, men lite så som Lies of P till exempel att nej, men det här spelet får jag inte köra till slutet och sen spara. Utan nu kör jag bara genom det här. Eh, sen körde jag lite New Game Plus På det för att jag är lite I ett läge att För att inte spela om en jävla massa Spel som får mig att Försaka spel som jag behöver spela klart Tänk om du kan väl ta alla Achievements så att jag ändå känner mig klar Och inte känner någon större poäng Och spela dem mm. Som spelserien jag pratar om i princip Varenda avsnitt Dark Souls Har jag tagit alla Achievements På tvåan nu No. sen vill jag ju bara nu kände jag mig nästan lite elak att det händer ju också så här då att jag kan säga till dig typ så här, fan, har du sett att Quake 2 kommer på Game Pass? Och då kan du säga, ja, börja igår jag är klar. <laughs> För det, det, det händer ju också, ska jag ändå konstatera då. Ja, men det är lite antingen eller, det var samma med Resident Evil 4 det körde jag också igenom ganska snabbt. Eh, Metroid Prime remaken körde jag också igenom det drog jag mig också igenom ganska fort Så ibland så känner jag ändå att ja, men Det här kan jag dra igenom Det är väl om det kanske är kortare spel Eller riktigt långa spel Eller potentiellt långa spel Då har jag en tendens att spara på dem mm. eh, Och eh, Tales of the Kingdom är definitivt ett sånt Jag har inte tänkt på det spelet på länge Så det var bra att det påminner mig För att då ska jag köra klart det också mm. eh, Men jag kommer att köra andra spelar inte har påbörjat också parallellt med det, ska ja, det. tilläggas. Eh, så Dark Souls 2 var eh, lite av en plåga att få alla achievements på. För det är ju, när man har kört igenom dem, du har ju, när du har kört igenom ett spel så har du ju ändå kanske lite mer än hälften av alla achievement-poäng. Ja, just det. Nu tänker du utifrån Xbox då. Ni kan översätta det till Trophies också. Eh, och sen så kollar man på de andra. Är det värt att spela lite mer av det spelet jag har klarat för att ta dem? Eller ska jag spela det igen någon gång när jag är sugen på att spela igen det? Eller spela om det? Mm. Men då tänkte jag men jag tar några achievements. Det är, här, det är några covenants som, man, som jag inte hade hittat som är ganska lätta att hitta. Och sen är det, aha okej okay, man ska ta alla magier. Men jag tror fan jag har alla utom en tror jag tills att nej, det var ganska många kvar. Okay. Men då gav jag mig ändå fan på att jag, ska nog, jag kan lika gärna ta tusen på Dark Souls 2 så att du kan lämna det jävla spelet. Mm. Företag i alla fall. Men vilken, vilket plågsamt spel att jaga achievements <laughs> på. Ja. För det är ganska uppenbart att de som utvecklade det hade ganska mycket online i åtanke Mm. Att det finns vissa items eller vissa covenants som, eh, som du bara kan få online om du inte farmar en viss fiende och då har en en procents chans att tappa den där grejen. Eh, som de här solmynten som man får när man, har, man är med i det här Sunlight Covenant och eh, hjälper en annan spelare att klara en boss och får en sån. Okej. Okay. Men det är ju ingen som kör Dark Souls 2 och behöver hjälp med bossar, så det går ju inte att få sådana. Om du inte farmar en viss fiende, typ falkoner tror jag. Eh, och dra åt helvete vad segt det var. Jag tar på mig alla mina sådana item-find-grejer och bara farmar en fiende om och om igen tills jag får det. Jag tror det tog två timmar eller någonting. ja Det det var en del sånt i det. Och jag tänkte, mm. men nu har jag ändå tagit det mesta så kan vi lika gärna köra det hela vägen ut. Ja, precis. Och sen så blev jag sugen på att spela, på dark, spela dark Souls 3 och då tänkte jag att ja men jag kan väl lika gärna ta lite achievements när jag ändå kör igenom det lite snabbt. Mm. Ah, varför gör de så här? Då är det en achievement där du ska ta alla ringar i spelet. Det är ju en sak om du ska ta alla ringar som finns mm. och sen om du kör New Game Plus så kanske du hittar samma ring fast plus ett att den ja, är lite det. uppgraderad men i Dark Souls 3 så innebär alla ringar även de ringarna som har plus ett eller plus två mm. det finns plus tre men de flesta tror jag är kopplat till DLC och de behöver du inte ta för att achievements är bara main game Ah, okay. ah. då måste man köra tre stycken new game cykler och man måste hitta de där jävla ringarna på olika ställen ja ah, ah, okej okay. så där kroknade jag lite grann och kände att nej nej det, det här skiter vi nu så då körde jag lite Lice of P och tänkte man kanske kan ta lite mer achievements på det här för att i efterhand så var det nog kanske lite bättre än vad jag gav kredit för Okej, okay. intressant ändå. Ja. Men det spelet kändes jävligt sekt också, att ha achievements. Men nu kom det en ny patch i typ igår eller i förrgår eller någonting. Mm. Eh, där de verkar ha fixat lite grejer och balanserat det ännu mer. Men eftersom patchen var på 12 gigabyte så avinstallerade det bara. Nej, jag tänker inte sitta och vänta. Nej, <laughs> ja så det är, det, är lite, det är lite så jag har spelat alltså eh, det krävs mycket engagemang men att jaga achievements i vissa spel är mer monotont, det är typ det som har funkat, att göra lite monotona saker som inte kräver så mycket reflexer och tankeverksamhet typ farma ja, lite, lite grann det, det är väl typ så jag har spelat nu sen eh, Nej, när jag tänker efter När spelade jag som mest senast I söndags typ Kanske mm, i måndags okay. mm. Sen har jag ju varit lite för trött där, som jag har kommit hem sent Så jag har spelat väldigt lite Det är därför jag har så här, Vad ska jag prata om i podden? Ja men jag tar väl achievement-jagandet då Det kanske finns något underhållningsvärde i det Men det är det som också Ah, fan jag är så jävla tudelad till Achievements det är det som är ganska gött om man köper spel till Switch då behöver man inte tänka på det. Nej visst. <laughs> men, men det är också jävligt gött att ta Achievements eller en Platinum-trofé. Mm. Man känner sig lite bättre då. Det ger ja, visst, är det inga så? fördelar överhuvudtaget. <laughs> Nej, inte alls. Ehm, sen har man ju sett att det finns ju typ lite sådana här spel nu där det är extremt lätta sådana också. Så mm. jag känner att det kan gå troll i det där också. Och jag vet ju bara så här hur jag fungerar som person nu när jag tog det på Spider-Man 2. Så här då googlar jag direkt de tio enklaste Platinum Trophies. Och då ser jag så här, ja det finns ett, eh, där det är Shurros som hoppar. <laughs> och så ska du hoppa 500 gånger och då får du din Platinum Trophy och så är det bara att hålla knappen intryckt och så det, kostar det typ 30 kronor mm. då här, men det här är ju ett spel skapat för att folk ska ta sin Platinum det, ja. det tänker jag ju inte betala 30 kronor för eller <laughs> Nej men precis, ibland kan, kan Achievements och Trophies så att spelet blir man förlänger spelglädjen med det men det kan också göra en jävligt frustrerad. Mm. På ett sätt. Dels att man inte orkar ta dem för att de är onödiga eller att man försöker ta dem men sen till slut ger upp för att det är bara jobbigt. Mm. Men på tal om du nämnde Switch där då måste jag ändå fråga eh, Super Mario RPG mm. remaken är det något som du kommer att slå till på för eller senare? eller, eller ja. ja. Mm. För jag tror det var förra året som jag blev lite sugen på att köra om det. För jag har bara kört det en gång. Mm. Eh, så jag har glömt ganska mycket av det spelet. Det super Nintendo det... versionen är grymt jävla roligt. Eh... Sen är det väl så man tänker det är väl relativt lätt att köra om. Va? Det är väl inte sånt här spel som Square Enix 50-60 timmar att klara utan det är väl... Nej. Nej, det är rätt överkomligt. Du körde mm. på en... På en vecka eller någonting om du ja, spelar okay. några timmar om dagen. Så det är inte superlångt och det är inte särskilt svårt att begripa sig på heller. Nej. Men jag tycker att det spelet, när jag körde igenom det så var det jul. Så det är lite julfeeling för, för mig med det spelet. Så jag tror att jag kommer att köpa det till, till jul. Eller om jag, för jag vet att Evelina lyssnar på podden, kanske ska jag önska mig det julklapp istället. <laughs> ja, det är väl alla tiders det. Så, så får det nog bli. Ja. Yep. För om jag köper det så kommer jag börja spela det och då kommer jag ju att försumma andra spel så att jag måste verkligen hålla i det här nu. Eh, plus att eh, jag köpte en jävla massa tv-spel på eh, retrolandmässan också. Ja, som det jag... gjorde du ju. <laughs> har du så... testat någonting där då? Inte det senaste faktiskt. Jag har min eh, PC Engine Lignas här framför mig och jag är jätte är sugen på att spela på den, men jag vet också att nej, jag vill verkligen försöka vara konsekvent med att spela klart lite grejer. Ja, men då så. <laughs> så det är, väl, det är väl så det ser ut just nu. Jag har säkert sett någonting bra men jag kan verkligen inte komma, komma på vad det är. Har, är det någonting mer du vill ta upp? För jag känner mig klar med mitt i alla fall, men jag nej, lyssnar men gärna jag, på om du eh, alltså det jag hade klottrat ner lite här på min anteckning, det är jag faktiskt klar med. Men det var ju också när jag satt och kollade på min lista här nu över avklarade spel 2023 så vill jag ändå påpeka då att eh, eh, när jag var liten Och det här har jag varit uppe på podden flera gånger eh, Jag älskade ju Super Empires Strikes Back eh, Till Super Nintendo Och spelade ju den Och så in i helvetet Och lyckades ju till slut och klara det spelet eh, Nu har jag ju spelat om det mm. eh, Och klarat det igen Och det är ju en jävla frustrerande utmaning Alltså jag tycker att det är mer frustrerande Än svårt Tycker mm. jag. Uh, och nu har jag ju bara spelat det på easy. Uh, då går det ändå. Tycker jag. Men det är men, svårt på easy. Det, men det, det, redan, det spelar på en annan svårighetsgrad. Nej, för, men för det är så går man upp på medium. Som jag lyckades börja med. Alltså, Då klarar jag inte. Det finns inte en chans. Hur mycket jag än körde. Att jag kommer klara andra banan då. Som mm. är den här grottan med Luke Skywalker. Men alltså på easy. Det, där går det ändå. Men jag märkte ändå. Det är så fascinerande, nu har jag inte kört det sen jag hade en Super Nintendo mer eller mindre men ändå så, ja just det, den här banan men här kan man farma liv här och här kan man få upp mer liv här det var mm. väldigt mycket som satt kvar i ryggmärgen ändå Sånt är så uh, jävla härligt Så det gick ändå helt okej okay. men det var som, vi pratade lite innan här och jag nämnde ju det här spelet att jag hade glömt att skriva upp det på min lilla lista över avklarade spel här i år då sa du att De är ju jävligt snygga Men de är nog inte så jävla bra Och nu när man har kört om det så Nej, de är nog inte så jävla bra Egentligen De är jävligt snygga De fångar verkligen Star Wars mm. De tar sig helt rätt friheter Med att liksom lägga till lite bossar Och sånt där på de olika banorna Men Nej, inte bra Nej, det är det ju inte det är Just det, bossarna i de där spelen känns som att ja, men det är sånt som skulle kunna hända i den här världen mellan ja, scenerna i filmen exakt så. Det vi inte alltså får jag... se i filmen får vi se i spelet mm. Jag kan på något vis köpa att man som Luke Skywalker när man kommer till Dagobah innan man träffar Yoda att ja, då får man slåss mot något jävla träskmonsterhuvud mm. Det går att köpa liksom Inte bara något som stryper honom och drar ner honom i vattnet utan att det blir en fight på riktigt Ja Uh, och det är Arthur Dito Han drar ner i vattnet i den filmen för så jag, ville bara, jag vill bara säga det så att vi inte får någon på oss Nej, <laughs> igen. Det var bra att du räddade mig där Tack <laughs> ja. Men uh, uh, Vet du vad min farsa Nu kommer jag tänka på det här uh, För Arthur Dito Blir ju utspottad ja. uh, Vet du vad min Det kommer jag ihåg Det var nog första gången jag såg den uh, min Nej, just pappa är det är den första som... Star Wars filmen Som de blir neddragna i vatten ja. Ja, I det här ähm, skrot typ ja, Så är det, jag blandade ihop de scenerna Ja jag förstod nästan att det var så Men min pappas kommentar till den scenen När Arthur 2 blir utspottad Det var monsters gillar inte en <laughs> Det är en kul sån När den levereras Med bra timing Och sen ja. är ju Vashetska en fantastisk dialekt också <laughs> ja, kanske också lite roligare bara för mig då, såklart, men, men Nej men jag tror att alla kan känna igen sig i en scen när man har typ en vuxen med sig om det är en, ett äldre syskon eller mm. en farsa eller morsa och, och, som är bra på att leverera såna kvicka kommentarer ja just det <laughs> som blir väldigt roligt i kontexten det är därför jag tycker det är kul för att ja sådana där, där stunder kommer man alltid ihåg Japp så är det. Um, ja, men nu känner jag mig ganska klar faktiskt. Nu det, har jag inget är jag mer. Och, med. Ja. Gött och gagga lite sådär. Och det, det, kände, det, var ett, det var ett härligt gaggigt avsnitt. <laughs> Ingen struktur ja. överhuvudtaget. Ni, ni får ta det för vad det är. Eller så har ni och nu är det så här att uh, nu närmar vi oss med stormsteg uh, december månad och jag tänker att jag vet att vi sa det i, i somras att va, vad ska vi ha för tema i år där vi jular så alltså nu har vi gjort julfilmer, vi har gjort julfilmer för barn, vi har gjort animerade julfilmer mm. men då slog vi det vi kommer att ha ett litet tema när det närmaste jul, vi kommer att se på tomtefilm alltså film där jultomten är en central karaktär ja ett sånt precis. tema kommer vi ha uh, och sen blir det lite sådana här best of 2023 och så vidare här. Så det blir lite mer temaavsnitt här framöver. Ja, det blir Helt det. enkelt. Och eh, vill ni veta en annan kul sak, Joel? Ni som lyssnar, ni vet redan för ni har klickat på det här. Eh, men jag funderar på att eh, kalla det här avsnittet, eller numrera det till 301. Okej. Okay för här, egentligen så är det här det 300 avsnittet vi spelar in men vi kallar det 301 och så gör vi avsnitt 300 till någonting lite mer speciellt <laughs> Ja, det blir bra Och nu fick ni svar på varför det heter det här 301 Jag tror du har missat en siffra Nej, det har jag inte mm. vi, vi, vi gör 300 en annan gång ja, Så. så gör vi Omständigheterna är före 300 avsnitt är inte riktigt där än. Nej, så är det. Men det får vi nog till, ska jag så. Ja, men det får vi till snart så. Det är inte så att jag tänker skjuta på det ett år som jag gör med mina spel. Utan, <laughs> <laughs> utan eh, vi, det kanske är tomt i filmerna som blir avsnitt 300. Ja, varför inte? Varför det tar inte? kvar, men så får, så får det bli. Då vet ni ja. det i alla fall. Mm. Du, jag kom på en grej till Ja, eh, som du bara ska avsluta med. Ja, eh, och det är att jag vill tacka alla. Tre gånger. Precis så här.